Bun găsit încă o dată. În seara aceasta, la emisiunea despre sexualitate maritală, am ales să răspundem la întrebarea unei ascultătoare a noastre, care ne-a scris în săptămânile care au trecut și întrebarea sună așa. Am o întrebare și aș aprecia dacă ați răspunde la ea. Sunt tânără, căsătorită și trăim o viață în Împlinită reciproc din punct de vedere sexual Mă frământă și mă îngrijorează Însă gândindu-mă că pe viitor Nu o să mai fiu aptă În paranteză, flexibilitatea apetit sexual, disponibilitate Conform experienței din voastră Considerați că o femeie rămâne la fel La acest capitol sau e normal Să nu mai fie la fel ca la început Mă gândesc că este unul din cele mai Importante aspecte în căsnicie Dacă nu e împlinit soțul Poate mă înșeală sau se distruge relația da, mulțumim pentru întrebarea care ne-ați trimis-o. În emisiunea din seara aceasta vom încerca să oferim un răspuns acestei întrebări. De asemenea, vreau să vă amintesc tuturor celor care ascultați că puteți să ne trimiteți întrebările voastre uh, în anonimat. Puteți să folosiți uh, formularul de pe pagina consiliere.org sau puteți să înscriți pe adresa ajutorarontconsiliere.org cu specificația uh, pentru emisiunea de sexualitate maritală. Suntem aici, suntem la dispoziția dumneavoastră și încercăm prin ceea ce facem în emisiunile noastre să fim o mână de ajutor, să fim o alternativă la ceea ce oferă lumea astăzi, în sensul că am vrea să oferim informații cât mai corecte din punct de vedere al principiilor noastre creștine. Așadar, revenim la întrebarea acestei doamne și să o puțin, că sunt mai multe aspecte. În primul rând vreau să vă spun că apreciez curajul de a ne trimite o astfel de întrebare. Sper că sunteți pe recepție și puteți să ascultați și uh, răspunsul. Um, este, este îmbucurător pentru mine când aud că uh, scrie cineva uh, despre o căsnicie în care uh, relația intimă, relația sexuală este una împlinitoare, reciproc. Dumnezeu să bine binecuvinteze să rămâneți cât mai mult timp în această, în, această, în acest echilibru, aș putea să spun, și uh, cred că atâta vreme cât există dorința de a rămâne sau de a, de a l împlini pe celălalt, de a găsi plăcerea de a te oferi celuilalt, cred că lucrurile sunt pe, o, pe un făgaș normal, pe un făgaș bun. Uh, frământarea și îngrijorarea că pe viitor nu vei mai fi aptă... Uh, sunt oarecum legitime, însă în același timp nu este ceva de speriat, pentru că uh, cele trei uh, aspecte menționate în această întrebare, flexibilitate, apetit sexual și disponibilitate, uh, țin foarte mult de noi ca oameni. <coughs> la flexibilitate bănuiesc că uh, nu te referi la flexibilitate fizică, dar și acolo se poate uh, apetit sexual și disponibilitate. Uh, în general, oamenii căsătoriți au cel puțin la început o viață sexuală mai intensă, apoi, pe măsură ce trece vremea, această relație trece prin diferite faze. Uneori se ajunge în ierni, pur și simplu ierni ale relației și acolo aproape dispar contactele sexuale, ceea ce cred că nu este deloc bine și nu este deloc normal. Însă, de regulă, oamenii care se iubesc, care se respectă și se apreciază unul pe celălalt, șansele ca să ajungă într-o astfel de conjunctură sunt mici, Excepție face cazul în care apar diferite afecțiuni sau boli. Flexibilitatea cu siguranță, dacă vorbim de cea fizică, cu siguranță, cu timpul se va pierde. Dar pe măsură ce există un antrenament, adică pe măsură ce acordăm atenție relațiilor sexuale, soțul și soția au relații sexuale, flexibilitatea se păstrează pentru un timp mai lung. Și din punct de vedere fizic, cei doi vor fi mai, mai în formă. Efectiv, se știe foarte bine că relațiile sexuale sunt unele din cele mai complexe exerciții fizice pe care le poți face. Adică și pentru cei care vor să slăbească sunt o recomandare. Apetitul. Apetitul contează foarte mult de timpul în care te afli. De exemplu, este o fluctuație lunară a apetitului. Asta înseamnă că, de exemplu, unele femei în zona ciclului menstrual sau poate chiar când au menstruația, au o poftă extraordinar de mare. Altele, la momentul ovulației, au o poftă foarte mare. Depinde foarte mult de acești parametri. Apoi, apetitul iarăși contează foarte mult starea fizică în care ești. Dacă ești hrănit, dacă ești odihnită, dacă ești într-o relație bună cu celălalt, pentru că o viață stresată, de exemplu, o viață în care ești foarte aglomerată, ca soție, ca mamă, ca angajată, ai foarte multe sarcini pe cap, cu siguranță apetitul sexual va fi unul scăzut. De asta recomand cât se poate să fugiți de stres și să nu vă încărcați cu sarcini inutile, oricât de stringente ar părea nevoile respective. Gândiți-vă întotdeauna care sunt cele mai importante care nu suportă amânare, iar pe cele care suportă amânare sau pe cele care nu sunt importante, lăsați nefăcute. Pentru că aglomerarea vieții va produce stres și stresul va elimina cu siguranță apetitul sexual. Este unul din cei mai mari dușmani. Dar nu doar ăsta. Unul, iarăși, un mare dușman al apetitului sexual este o imagine proastă despre sine. O imagine proastă despre sine nu te va împinge spre relații, ți le vei dori, dar nu vei avea curaj iarăși apetitul sexual este influențat de uh, ceea ce am mâncat de modul în care ne simțim din punct de vedere fizic. Dacă ne simțim greoi, am mâncat mâncăruri grele și așa mai departe, sau dacă ne obișnuim să mâncăm nesănătos, să ne simțim în permanență umflat, balonat și așa mai departe, cu siguranță apetitul sexual nu este la cote maxime. Din punctul acesta de vedere, un regim de, de viață sănătos, asta incluzând și legimul, regimul alimentar și relațiile cu ceilalți și o viață cât se poate departe de stres, ar trebui ca libidoul unei persoane pofta, ast, apetitul acesta sexual despre care vorbește ascultătărea noastră să fie în limite normale, adică să fie unul puternic. Atâta vreme cât există dorință unul pentru celălalt, apetitul sexual este la locul lui. Și la capitolul disponibilitate, e bine, iarăși aici contează foarte mult de prioritățile pe care le avem. Dacă pentru tine soțul va rămâne o prioritate, dacă pentru tine relația va rămâne o prioritate, atunci, cu siguranță, va exista și disponibilitatea pentru contacte sexuale, pentru uh, a face dragoste, să vorbim în niște termeni mai, uh, mai plăcuți. Uh, dacă relația nu este bună pentru cel, cu celălalt, atunci, cu siguranță, disponibilitatea nu este. Uh, nu este prea plăcut să ajungi, să ai relații intime atunci când relația nu este bună sau poate când celălalt te-a supărat, te-a jignit, uh, nu este tocmai vorba despre disponibilitate. Deci disponibilitatea categoric ține doar de hotărârea pe care o iei tu ca femeie în mintea ta, de a fi la dispoziția celuilalt, de a-i oferi celuilalt plăcere sau nu. Dacă consider că o femeie rămâne la fel la acest capitol sau e normal să, fie, să nu mai fie la fel ca la început? Nu, nu trebuie să rămâne la fel ca la început. De ce? De regulă oamenii nu rămân la fel ca la început pentru că relația se schimbă foarte mult. Cei doi se schimbă unul pe altul extraordinar de mult și cred că nu, nu putem să rămânem la fel ca la început. Lucrurile pot să ia două valențe majore diferite. Prima dintre ele este nu sunt la fel ca la început, sunt mai slab sau relațiile intime sunt mai puțin frecvente. Relațiile intime sunt mai puțin satisfăcătoare. Relațiile intime sunt, eu știu, tot mai rare. Sau, varianta a doua, ne iubim din ce în ce mai mult. Nu neapărat că avem relații intime mai dese, dar obținem mai multă satisfacție din aceste relații intime. Asta este varianta pe care mi-aș dori-o, la care visez. Trebuie să mă credeți că sunt bărbat. Am și eu așteptările mele. Însă, dragii mei, din păcate, cele mai multe din cupluri se duc în direcția cealaltă. Adică ajung la un anumit punct uh, al relației, până acolo totul este în regulă, de regulă punctul acesta variază între 3 și 5 ani, până acolo există oarecare regularitate a contactelor sexuale, după aceea intervine o anumită uh, uniformizare a celor doi, nu uh, știu, obișnuire unul cu celălalt, și de acolo încolo începe un declin uh, și al raporturilor sexuale și al satisfacției obținute. Lucrul acesta nu este în regulă și, și sfătuiesc pe toți cei care constată un asemenea declin, nu mă gândesc la un declin care este de pe o zi pe alta, de pe săptămână pe alta, de pe o lună pe alta, mă refer la perioade îndelungate, îi avertizez pe toți să caute un răspuns pentru că se întâmplă ceva acolo și nu este în regulă. Nu spun că odată cu trecerea timpului contactele sexuale trebuie să fie mai dese trebuie să fie sex mai mult. Nici măcar nu susțin că, odată cu trecerea timpului, soția trebuie să fie mai flexibilă și să mă știu ce acrobații să facă. Nu. Cred că odată cu trecerea timpului, relația trebuie să se sudeze mai mult. Cei doi să se cunoască mult mai bine unul pe celălalt Adică ceea ce înainte se putea întâmpla, eu știu, într-o oră, acum se poate întâmpla în jumătate de oră, de exemplu. Asta nu înseamnă că bărbații trebuie să fugărească contactele sexuale, dar în momentul în care maturizarea relației are loc într-un mod corect, cei doi se cunosc într-un mod corect, se descoperă într-un mod corect unul pe celălalt, nu poți să mai fii la fel în relație după 10, 15, 20 de ani dar mă repet acum acel diferit acea diferență nu trebuie să fie una negativă ci una pozitivă și de aceea încurajez pe toți cei care consideră diferențe negative să-și analizeze relația pentru că undeva e bai probabil am mai spus o mai repet, sunt multe cupluri care vin în consiliere și efectiv au ani de zile de când au întrerupt contactele sexuale, nu mi se pare deloc corect și normal o asemenea, o asemenea practică decât dacă sunt anumite afecțiuni fizice care chiar împiedică um, desfășurarea contactelor sexuale, chiar împiedică um, ca, ca acele uniri ale trupurilor să aibă loc. Așa că nu cred că o femeie trebuie să rămână la fel. Um, Probabil nu s-ar supăra niciun bărbat ca soția sa să rămână la fel. Cel puțin, așa cum ne spune ascultătoarea noastră, o relație satisfăcătoare reciproc, care bărbat s-ar supăra ca să fie la fel și peste 10, 15, 20, 30 de ani. Nu s-a supărat nimeni, cu siguranță, dar nu va rămâne la fel. Uneori sunt coborâșuri, alteori sunt urcușuri, uneori se uh, obține plăcerea mai greu, alteori mai ușor. În unele timpuri, de exemplu în zona în care apare o sarcină, se naște un copil, iarăși contactele sexuale sunt rărite din cauza acelei sarcini apar anumite pauze, nopți nedormite, copii și așa mai departe apar. Sunt normale în viața oamenilor, dar nu este normal să rămâi așa și după ce s-a terminat problema cu sarcina și după ce s-a terminat nașterea și, și copilul este sănătos și deja are un anișor, să existe tot același regim, să spunem așa, a raporturilor sexuale. Da, aici apare teama. Mă gândesc că e unul dintre cele mai importante aspecte în căsnicie. Nu știu dacă din, din greșeală sau, sau a vrut să glumească ascultătoria noastră, dar ne-a scris în căsnicie. Da, pentru unii căsnicie este căsnicie. Dacă nu e împlinit, soțul, poate mă înșeală și se distrugi relația. Da, este unul din riscuri. Există riscul acesta, însă nu, nu cred că asta ar trebui să fie teama care să te guverneze. Pentru că atâta vreme cât ești preocupată de soțul tău și vrei binele și ești preocupată să-i oferi ceea ce Scriptura spune că trebuie să oferi, nu cred că trebuie să ai o astfel de teamă. Dar soții înșeală. De multe ori sunt în familii soți sau soții care înșeală, dar atenție, nu neapărat înșeală pentru că nu au acasă ce le trebuie. Sunt soți care înșeală, deși soția lor este una cum alți bărbați și-ar dori, foarte aprinsă din punctul acesta de vedere, foarte dornică. Pur și simplu înșeală pentru că înșeală, pentru că vor ei să înșele, nu neapărat pentru că le lipsește ceva acasă. Așa că nu cred că este un argument. Dar prin preocuparea față de acest sector al vieții, prin gândirea și la aspectul acesta, elimini din riscurile ca soțul sau soția să iasă în decor. Dar în același timp nu garantează nimeni că dacă ai o viață sexuală bună în căsnicie, celălalt nu poate să o ia pe arătură este de recomandat ca fiecare să ne păzim. Și nu doar prin oferirea de relații sexuale. Este adevărat, vorba soției mele îmi rămâne în minte, câinele sătul nu pleacă de acasă. Dar un aspect important de ținut minte este că nu doar cei care duc lipsă se duc în altă parte. Uitați-vă, de exemplu, ce se întâmplă cu oamenii care fură. Sunt unii oameni care fură nu pentru că nu au mâncare, nu pentru că n-au ce să mănânce. Cei mai mulți oameni care fură o fac pentru că așa s-au obișnuit, așa gândesc la un moment dat, gândesc să se îmbogățească într-un mod fără muncă, irealist și așa mai departe. Cei mai mulți care fură nu sunt oameni muritori de foame. Adică, nu știu cât de des auziți despre o spargere în care să se dea lovitura la un magazin de pâine, să fure cineva pâine sau să fure o pâine și un cârnat să mănânce. Nu, de regulă se fură bani, se fură valori mari și așa mai departe. Asta nu ține strictul necesar. De deci, aceea nu cred că este neapărat legat de o lipsă a sexului înșelarea. Este, de multe ori, este un, un factor favorizant. Dacă nu sunt relații bune, atunci cel care are în gând să înșele, are cumva, și-a adună anumite argumente în mintea sa, false, bineînțeles. Domnule, de asta mă duc la o altă femeie, la un alt bărbat, pentru că soțul meu nu se îngrijește de capitolul ăsta, la, nu, nu se îngrijește de, de împlinirea acestor nevoi ale mele. Dar, mă repet, nu... Nu doar cei care le lipsește ceva în capitolul sexualitate înșală, ci și alte persoane. Pe de altă parte, dacă privim în ansamblu peste întrebarea acestei ascultătoare noastre, apreciez foarte mult faptul că sunt oameni preocupați de latura asta sexualității și apreciez faptul că sunt oameni care întreabă. Dragii mei, că consider că nu este nicio rușine să întrebi în domeniul acesta, atâta vreme cât apare la un moment dat o întrebare. Înseamnă că omul respectiv se gândește, vrea să îmbunătățească, vrea să se asigure cu privire la ceva. Eu asta o consider inteligență. Nu consider inteligent pe cel care știe toate lucrurile, consider inteligent pe cel care prevede pericolele și poate să, să le ocolească prin găsirea de alternative, prin investirea din timpul său, din eu știu, din plăcerile sale în vederea prevenirii unor astfel de, de lucruri. Așa că încurajarea mea este, dacă aveți relații uh, satisfăcătoare, reciproc, atunci Dumnezeu să-l binecuvinteze și să vă dea capacitatea să rămâneți așa foarte multă vreme. Framântările pe care le ai atâta vreme cât păstrezi starea în care ești acum, cea satisfăcătoare despre care ne spui, nu sunt, nu sunt unele care să te sperie. Este bine că ai în vedere asemenea, asemenea preocupări, asemenea perspective. Este foarte bine. Cred că deja viitorul pentru voi sună bine atâta vreme cât și pentru soțul tău va fi același mod de gândire. Dragii mei, este una din întrebări. Mai avem și alte întrebări la care să răspundem. Emisiunea din seara aceasta va fi una mai scurtă. La celelalte vom răspunde în edițiile viitoare. Vă încurajez să ne trimiteți întrebările dumneavoastră. Adresa de mail este teoarondradiosamaritanul.ro sau ajutorarondconsiliere.org sau dacă aveți emoții, nu vreți să vă dați identitatea, vreți să vă ascundeți, aveți pe site-ul consiliere.org un buton acolo de chat, puteți să-mi scrieți, să scrieți o adresă falsă de mail și eu voi primi mesajele voastre, dar atenție, voi răspunde doar în emisiuni pentru că dacă îmi scrieți o adresă falsă de mail, nu vă pot răspunde pe email înapoi. Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvinteze, El să vă facă să culegeți toate binecuvântările pe care uh, vi le-a pregătit ca și oameni căsătoriți de la căsnicie, una din ele fiind o viață sexuală împlinitoare. El să ne lumineze fiecare dintre noi mintea, să nu credem tot felul de gogoși vândute la capitolul acesta, să nu credem tot felul de minciuni care se propagă prin mass media cu privire la sexualitatea maritală și să putem să avem un, să ne păstrăm, așa cum spune scriptura, patul curat și nespurcat, mintea noastră să fie curată și dragostea pe care o oferim celuilalt să fie una curată, de calitate, care să-l încarce de energie, care să-l energizeze și să fie o dovadă a dragostei pe care o purtăm. Dumnezeu să se dure de fiecare din noi. Până data viitoare, o seară bună vă doresc, la revedere!